E ok, all good Adică nu, nu mai e nicio problemă Bine veni venit la oda de anatomie cu Bogdan <laughs> și Rubel eu, Și Anuț eu Da, este șapte fix Hai să facem loc și colegii noastre, Alexandra Gavrilă Să ne prezinte știrile După care vine și provocarea dimineții Avem de dat cafea pentru o lună întreagă Stai cu noi Stație de distracție Bună dimineața din nou, Alexandra! Bună dimineața din nou, băieți! Ce se întâmplă în momentul ăsta... Aflăm de la tine la secundă asta te ascultăm. Bine, v-am regăsit diferențe mari de temperatură între zi și noapte. Dacă pe spații mici la munte, nord-estul țării și izolat în nord, centru și sud-est, vor mai fi câțiva strop de ploaie, în rest norii se risipesc și cerul devine variabil. Maximele de azi vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade Celsius. În capitală cer variabil cu 21 de grade în termometre, momentan se înregistrează doar 8 grade. Aproape 3000 de bucureșteni au protestat aseară timp de 3 ore și jumătate în fața clădirii Senatului. Mobilizarea s-a făcut pe rețelele de socializare după votul care l-a scăpat pe fostul vicepremier Gabriel Oprea de urmărirea penală în ancheta morții polițistului din escorta sa. Unii manifestanți au aruncat cu suluri de hârtie igienică în zidul legislativului. S-a scandat împotriva parlamentarilor în special și a partidelor în general, cerându-se egalitate pentru toți în fața legii. Stanții au aprins și lămânării în amintirea lui Bogdan Gigin. La un moment dat, în mulțime a apărut tatăl polițistului. Toamna trecută într-o seară ploioasă tânărul agent deschidă calea coloanei oficiale a lui Gabriel Oprea, la acea vreme, vicepremier și ministru al internelor. La un moment dat, polițistul a căzut cu motocicleta într-o groapă, accidentul fiindu-i fatal. Aseară în aplauzele celor prezenți, un grup de motocicliști a făcut un tur comemorativ în jurul Palatului Parlamentului. Acuzat în această anchetă de ucidere, din culpă, Gabriel Oprea este cercetat într-un alt dosar pentru că ar fi abuzat de coloanele oficiale de foarte multe ori în deplasări personale. Proteste au fost organizate seara trecută și în alte orașe. În Cluj au ieșit în stradă sute de persoane. Gabriel Oprea a anunțat ieri că va cere ca votul privind imunitatea sa parlamentară să fie reluat. Șansele sunt reduse. Conducerea Senatului ar urma să ceară în prima zi a săptămânii viitoare un punct de vedere din partea Comisiei Juridice. Mergem acum și în afară. Robert Downey Jr., Mark Ruffalo și Scarlett Johansson sunt doar câteva dintre vedetele de peste oceane care au ales să ia din nou atitudine și îndeamnă pe americani să iasă la vot în luna noiembrie. Campania intitulată Get Out the Vote a fost lansată de cineastul Joss Whedon, regizorul filmelor din franciza The Avengers. Videoclipul campaniei aduce și alte nume cunoscute în lumina reflectoarelor, precum Julianne Moore sau James Franco, și se încheie într-o notă amuzantă. Și dacă veți vota, Mark Ruffalo va turna o scenă nud în următorul lui film. În mai puțin de două luni, americanii își vor alege președintele. Partidul Republican va fi reprezentat de magnatul Donald Trump, iar Partidul Democrat de Hillary Clinton. Și o ultima informație, din sport, în Liga 1, Steaua a pierdut pe teren propriu întâlnirea cu CFR Cluj, scor 1-2. la 73 minute, gata știrile, vă las cu Bogdan Șurubel și s să ascultați dimineața în mare fel. Mulțumim frumos, Alexandra. Stai că avem un, un moment absolut superb care s-a petrecut... Uh... Cu doamna Gabriela Firea doamna da. Primar general al Capitalei În caz că nu știați ce s-a întâmplat zilele astea Nicu Dan a scris la un moment dat pe Facebook Nu știu ce a fumat doamna Firea <laughs> Exact așa s-a exprimat După care doamna Firea într-o ședință A semi izbucnit așa și a dat o replică Domnului Nicu Dan O replică delicioasă Este momentul perfect cu care să-ți începi dimineața de vineri Fiți să aici Mă rog cum să nu mai jigniți și evacuăm și sala Pentru cei care jignesc Am avut un dialog amical și civilizat și dumneavoastră vă întrebați retoric pe Facebook ce a fumat doamna primar. Nu am fumat niciodată în viața mea. Nici țigări, nici altceva. Și vreau să vin cu, cu dumneavoastră la analize la cum vă comportați, probabil că dumneavoastră fumați și din alea tari. Și din alea tari. Și din alea tari, îți dai seama. Gabriela Firea nu a fumat niciodată nimic, nici de alea, nici de alea, pe bune? Dacă a declarat, înseamnă că... Din alea tari fără filtrul sau la necartonate? Da. Mai știi că așa era în Snagov, Carpați. Da. Din alea tari... Da. important este că, ce înțelegem noi de aici? Că doamna Fira îl urmărește pe Nicu Șordan pe Sunt Facebook ceva, a, că Și că Nicu Șordan cred că nu știe că doamna Fira e Moldoveană. Da, și dacă ce? a intrat, a, este o, exact o. Așa e ești cu Alexandra E important, Gabine. da Același lucru Da. de da, da, da, da, minute, nu te mai, gata, nu mai scapi ieșiți afară, ieșiți afară Da, da, da, da. Asta Bun, e. bine, hai, deci vine provocarea, da? A, da, hai să facem ceva special astăzi, vei? Neapărat Pentru că e vineri și pentru că am auzit un, mă rog, un, nu pot să mai zic bebe, avea deja vreo 3-4 anișori în metro cântând, pur și simplu, am zis că astăzi ar trebui să auzim un copil super talentat, cam până în 7 ani ar fi ideal, cântând orice melodie. Un copil care îi place să cânte, dacă l-aveți în mașină în momentul ăsta, dați telefonul, sunați, formați acolo 0372069699 și poate să câștige... Pentru dumneavoastră cafea pentru o lună Și pentru el adăugăm ciocolată Da, nu punem ciocolată pentru o lună Că îngrașă rău da da? Punem, Adăugăm un pachetel, în premiu și ceva Pentru copilul Mă rog, pentru mini cântărețul Mini cântăreț, mini vedeta de astăzi 0372 069 699 Să vină mini cântăreț Dimineața în mare fel awesome! La Radio 21 Everybody gets high, you know What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go You shouldn't be drowning on your own And if you feel you're sinking I will jump right over Into cold, cold water for you And all those time may take us into different says I will still be patient with you, and I hope you know I won't let To no.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 Și 79 minute, provocarea dimineții 0372069 699 Am zis să ne sunt dacă ai lângă tine Un copil al tău de preferat. Care să aibă acolo undeva sub 10, hai 7 ani sau ceva de genul. Să, să nu fie un copil de 19 ani. Să fie un mini cântăreț, <laughs> nu un cântăreț pentru că asta vrem să fie talent, mă rog, talentat, să-i placă muzica, să cânte orice. Să ne cânte și nouă dimineața asta în direct la radio ceva și avem cafea pentru o lună întreagă pentru părinți. Și avem un premiu drăguț și foarte dulce și pentru cei mici Dar să vedem cine... Uite, pe linia 6 Avem... avem doi ascultători mai micuți Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Nața, cum vă cheamă? Uh, suntem Maria și Andrei O, oh, deja și Andrei! Sunteți o trupă? Uh, cam așa ceva Maria, tu câți ani ai? Uh, eu am, astăzi împlinesc 12 ani oh, o, e o, La mulți ani! Și a, nu cred! Și, a, Mulțumesc. și Andrei câte ani are? Uh, Andrei are 6 ani 6 wow. ani, mulți înainte Ce frumos! Păi și cântați Mulțumesc. amândoi? Da, uh, da, v-am cântat amândoi Ce ne cântați? Uh, sunt mic de voltaj Ce frumos! Bine, sunteți pregătiți oricând Maria, pui tu pe speaker? Uh, da, suntem pregătiți Așa, păi atunci nu vă mai ținem Hai, deci voltaj sunt mic, mic, mic Dar nu-i nimic, cu Maria și Andrei, da? Da Ia, vă ascultăm da. Zințele, mi se slivesc Sub viața ce nu o trăiesc Dați-mi un doar dus. Era tot ce aveam de spus Viața avea doar două stele Ai făcut cinci din ele De când pe tine te am La doar în spa frumos s-a cântat, Maria wow! și Andrei, nu pot să cred așa ceva. Wow! Ne-am am... întors toate scaunele, să știți. V-a mai aplaudat cineva vreodată? Uh, uh, da. La, la serbare, sau unde? Uh, nu, am mai avut spectacole de canto. Oh, wow, uite ce păi, frumos. Păi ce mi se, se pare se și cânte. normal și era și păcat să nu aveți, pentru că uh! ați cântat absolut superb, amândoi. Dar mami e acolo sau tati? Da. Da. da. da. Uh, fratele meu face parte din corul Mini Angeli. Yes. Chi vreau să întreb că mi se pare că scântat cântat extraordinar de bine. Hai să vorbim un pic și cum am sau s tati cine cine acolo? da da pe mama. Mama mulțumim frumos. Bună dimineața. Bună dimineața. Mami cum ai făcut așa doi copii care să cânte superb? Cu tati Cu care e secretul? Ce trebuie să faci? Că vreau și eu Cu dragoste. Cu multă și credință. și răbdare. și vaccin sau fără. Nu am înțeles. Vaccin sau fără? Cu vaccin Mami, să știi că ai câștigat cafea pentru o lună întreagă De fapt, ei ți-au câștigat ție cafea pentru o lună întreagă Și avem un mic premiu și pentru ei Și te invităm să rămâi pe fir să vorbim despre detalii, da? Să românia, mulțumim, vă Bine. ascultăm în fiecare dimineață Toate bune de la ea Mulțumim vă frumos Vă pupăm Și sper să ne mai auzim 7 și 13 minute Sunt mic, mic, mic, dar nu-i nimic Dimineața în mare fel continuă Și avem foarte multe subiecte de discutat astăzi Plus că avem de dat și o tabletă puțin mai târziu. Rămâneți cu noi! Și oameni frumoși în jurul tău. Vrei să intri în atmosfera de la Rio, acolo unde iarna chiar e ca vara? Berea Scol și Radio 21 îți aduc un concurs Brazilian. Ascultă dimineața în mare fel cu Bogdan, și Rubel și Ionuț în fiecare zi între 7 și 10. Participa la concursul Scol și poți câștiga bere și un aparat foto. În cazul că ajungi la Rio, să fii pregătit pentru cele mai tarpoze. La Radio 21, ben bere, Rio ben bere. Scol recomandă consumul de bere 100% responsabil. Magazinele H&M te așteaptă până duminica aceasta cu reduceri de până la 25% și noile colecții de sezon. Pentru reducere, arată cuponul special de pe Facebook. Reducerile variază în funcție de valoarea coșului de cumpărături. Luni e greu să mă trezesc. Marți deja simt că obosesc. Miercuri e o zi prea grea. Joi stau rău cu energie! dar la weekend mă gândesc. Sâmbătară.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 Exact așa mi-am luat și eu, doar că mai ieftin. Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai smartphone dual SIM Huawei Honor 7 Lite cu procesor octa-core, 2 GB RAM, camera foto 13 MP și senzor de amprentă la numai 899,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 El încearcă să aprindă în mine tot ce-i deja Și n-o să mai poată să ardă Acele tale îmi fac dator S-o îmi vene Și-aș vrea să mă bătrânim în doi Acele tale îmi fac dator S-o îmi vene Și-aș vrea să mă bătrânim în doi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 Incearca să aprindă mine tot ce arzi nu o să mai poată să ardă.A ce le tale, fac vele, și să în pierdem, schimbă așa să în le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 Acele tale, în facta to 1 s o piele, schimbă sângele în vene Și-aș vrea să mă Acele tale, în facta to pielen, schimbă sângele bene, să mă în vene Și-aș vrea mă în Acele tale, în facta to 1 s o piele, schimbă sângele și să mă trunim în doi Acele tale Îmi fac dată Să în și să mă trunim doi 7 și 19 minute Dimineața în mare fel la Radio 21 Și fiți atenție aici Într-un liceu aflat într-unul dintre cele mai sărace locuri din România, au fost construite vecheuri uri în valoare de 50.000 de euro. Bam, bam! Win! Linie s-a strigat, linie continuăm până la bingo. Da, dacă vă întrebați în, din ce, zonă, în ce zonă din țară se întâmplă chestia asta... Uh. <laughs> Acasă la Alexandra Gavrila. ai dat ochii peste cap. Ai dat ochii peste cap, am zis că e una dintre cele mai sărace zone din România și a dat ochii peste cap, așa, extraordinar. ce să-i faci. Nu, nu, e adevărat. În satul Botoșănean, Coțușca. Ce frumos. Ai fost în Coțușca vreodată, Gavrila? Cred că am trecut pe acolo, dar n-am, n-am stat, n-am poposit. Și n-ai văzut poposit Unde e Coțușca față de unde stai tu? În dreapta sau E mai știu mult? Nu mai știu exact. Nu știu toate, îți dai seama toate comunele și localitățile, dar. Paco. E acolo, în Botoșani. Bun, deci ideea e că dacă treceți prin coțuși ca să opriți să mergeți la toaletă în aceste toalete da. de 50.000 de euro. 50.000 de euro, dar stai așa că inițial Veciurile erau estimate la 90.000 de euro, deci s-a făcut economie. În, în anul 2012, primăria încheiase contractul cu o firmă de construcții Care deja apucase să, să, să ridice grupul ăsta sanitar De 90.000 de euro Vechiul primar comandase VC cu etaj What?! Veci cu etaj? Manzardă. Why? Why would you? Uh, avea probleme la etaj, domnul primar, da. da. Noul primar a prins contractul deja semnat și a negociat măcar să nu mai fie WC cu etaj, înțelegi, de 90.000 să lase două veceuri separate care costă 50.000 împreună. Mama, super economie, frate, deci uhu! și astea două veciuri am înțeles că au 40 de metri pătrați fiecare, Atenție, 40 de metri pătrați. Ce pești este mai mare decât apartamentul ăla Cu trei camere al lui Ionut. Mă rog, vorba vine eu Și printe facilități Se numără apă la chiuvetă Și apă la e. Te rog, dai un banda Bă, dar vine cevian. Vine țevian Nu părți țâșnitoare Dar tu dai seama, mamă. la 90 de de euro Cât trebuiau să coste inițial VC-urile astea ce facilități trebuie să ai? Pai stai, mă, că în primul rând, având etaj, bonesc că urca cu scara rulantă, nu te punea să urci pe scala. Sau lift. Era o situație de urgență, sau lift. Dar la lift trebuie să aștepți. Era o situație de urgență. Du-te, tu e ocupat jos. Să te văd eu cum urci la etaj. Fără... Normal. Da? Încălzire în uh, scaun, în colac. Visoarele <laughs> glabile, după înălțimea folosind-o După zodie. De... După zma... <laughs> Everybody knows. Portocaliu e pe bune Radio 21 25 de minute Tragem aer în piept Ne luăm inima dinți Și ascultăm horoscopul de astăzi Ne amestecă zodiile aparatul ca de obicei Și vedem ce zodie extrage 3 la număr că am zis că 12 nu avem timp să dăm nu, niciodată nu prea e cu. Da, extragem 3 da. Bun, prima zodie este mm. Astăzi Te simți Precum Carlos Dreams. Ai vrea să-ți pictezi și tu o mască pe față Ca să nu te mai recunoască nimeni oh, oh, oh, oh. Mm, Da, de vineri, mă, ce ai? S-au lumea în pace mm. S-au lasă lumea în pace vinerea A doua zi este Pești O să întâzi la muncă Dar stai liniștit Colegii tăi de birou vor vota să nu se înceapă urmărirea penală împotriva ta. <laughs> Trebuie verificat ce zodie e, domnule Pești. Și a treia zodie. Capricorn. Colegii tăi vor face scut în jurul tău Să te apere de șeful tău Dar din păcate, toți o pe coajă Pentru că nici colegii tăi nu sunt parlamentari Și tu clar nu ești Gabriel Oprea Ăsta e continuarea de la primul <laughs> 7.26 de minute Hai să ne bucurăm împreună pe Radio 21 Că e vinerea? tu te quiero a mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? de Decídete para ver si te quedas o te vas, si no no me busques más. Si te das, yo también me voy.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 Con un beso Eu quiero acabar Este sufrimiento Que te hace llorar Scurtul zilei ah, Hei, Nei. Neața, ești pe 21 și astăzi La scurtul zilei ne-am trezit Mai muzicieni, așa că-ți spunem Cum sună simfonia Vieții O luăm sistematic Dimineața, inevitabil Indiferent că e luni, marți, miercuri, sau vineri Te trezești cu... Normal că vei să scapi, așa că te îmbraci frumos, cobori, te urci în mașină, pornești motorul, faci stânga și, într-un final te dai jos din mașină pentru că ai ajuns la muncă. Cred că ai scăpat de sinfonie? Gata, plec acasă. A, prin trafic. Ajungi acasă, faci un duș și ieși în parc să te relaxezi după o zi super grea. A, o, A, te întorci acasă și ești ca un zombi. Așa că te pui și tu în sfârșit să dormi și... Hei, hei, hei, hei, hey. stai liniștit Mâine dimineață începe o nouă zi Scurtul zilei hey, Rămâi pe frecvența Radio 21 Participă la concursul brazilian Și poți câștiga cu col. Pentru că iarna chiar e ca vara Dacă ajungi în Brazilia Orbenbere, Riobenbere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 Modei, declarăm toamna Ținutelor Hat. Vino în Banasa Shopping City și descoperă activitățile pe care ți le-am pregătit. Vrei să ai parte de surprize? Descoperă Jack in the Bag. Inima ta bate pentru shopping? Bucură-te de My Feelings Collection. Caut distracție? Ți-am pregătit Fashion Graffiti Wall. Mai multe detalii despre program și activități? pe www.banasa.ru Banasa Shopping City, all in the name of fashion. 21 Respectați mesele principale ale zilei me, Am revenit pregătiți cu cele mai tari hituri Radio 21 Radio 21 La radio 21 7 și 39 de minute Este dimineața în mare fel la radio 21 Noi tocmai am fost pe balcon și am văzut o lumină extraordinară Probabil o vedeți și voi din mașini Este lumina aceea portocalie, de după răsărit Bucurați-vă de ea și bucurați-vă de vreme Cu Bobo, de la meteo Mulțumesc, mulțumesc Vreme rece în dimineața asta Un pic mai să după amiază logic, nu? Ceva strop de ploaie se anunță pe spații mici la munte, așa, un centimetru, doi pătrați. În nordul, uh, nord-estul țării, mai bine zis, și izolat în nordul, centrul și sudestul țării se vor întâmpla lucrurile de care vorbeam. Deci strop de ploaie, da? pe spații mici. În rest... Se mai arată soarele, cum este cazul și în București. Uite, uite te în momentul ăsta, în stânga, pe geam sau în dreapta sau oriunde ai fi o să vezi că bate soarele. Maximele, cuprinse între 13 și 23 de grade în țară, iar în capitală cer variabil cu 21 de grade. Asta e un semn. E un semn că ce? Trebuie să asculti Radio 21. E vinerea aia frumoasă. Băi, soarele e portocaliu. De deci ce pe bune, exact Bun, mergem la sport unde Ionuț are un nou turneu despre care vrea să ne vorbească Da, mulțumesc, dar până să vorbim despre asta o să vă spun că Steaua a pierdut aseară pe teren propriu cu 2-1 în fața lui CFR Cluj Prima victorie după vreo 40 de ani a lui CFR acasă la Steaua Aolo, a jucat acasă Steaua? Da hey, Am aici o declarație al Tamaș, băi băiatule, yes. senzațională după ce au pierdut I-a luat interviu și a zis Ne e rușine cu acest rezultat Noi am alergat cât am putut Dar până la urmă și calul aleargă Dar nu de lapte Bun, Ce vorbă Bun. Băi, deci când a zis și calul aleargă Dar nu de lapte Eu o șansă? Da. Um, știți că am vorbit ieri Că s-a lansat simbolul grafic Al Euro 2020 Ei, o Nu pod. mai știu care dintre voi a zis podul, da? La București va fi, pentru București va fi podul Basarab. S-a da. lansat Basarab. cam după ce s-a terminat emisiunea noastră. Erau Euro. două variante, era ori podul Basarab, ori podul. Da. Asta, erau două variante. Și eu am zis podul Ciudel, dar se pare că nu m-au ascultat. Și acum am aflat ieri că s-a lansat o nouă competiție, dacă da. vreți. Acum am, acum, acum am aflat ieri. Acum am aflat două săptămâni. <laughs> acum ieri am aflat s-a da. lansat o nouă competiție, se numește UEFA Nations League. Și practic joci ca să mai ai o șansă să participi la euro. Sunt patru grupe Bă, da. Mamă, Bă ce cerișători sunt ăștia mă, În general echipele astea de fotbal Joacă preliminarii ca să intre în Champions League Dacă nu te trimitem în Europa League Dacă nu te trimitem așa, dacă nu te trimitem Așa e și la Euro acum, nu? Da, au mai Oia făcut care... o ligă pentru noi ăștia amărăți Bă, dacă nu, vă reu... dacă nu reușiți din preliminarii să vă calificați Hai mai veniți și în competiția asta Mai avem niște meciuri, mai se strânge deci, lumea Mai facem niște bani Asta este InterToto a națiunilor <laughs> Știi cum era InterToto? Dar ce nume era? Inter -toto. Wow. Da, intertonto, zis, voi mai că de nu mai echipe de mâna O să fie patru grupe, o să se joace fiecare cu fiecare și pe finale, semifinale și na, patru echipe din astea, toate care vor juca la nești practic. Șanse să mergi la Euro, să te nimici trofeu. un loc în preliminariile. Nu un grup în grup. Ah, frumos. Este 7:43 de minute. O zi super colorată, aveți? Este vinerea, avem toate motivele să fim bucuroși Feli, creioane colorate, îți colorează Felizioa, dacă nu faci tu, uite, la Radio 21 Mânte cum reușești Să citești prin mine? E de ajuns să-mi zâmbești Să știu că o să fie bine Din necrezut ai apărut Și-mi e lumina privirea N-aș fi crezut că un minut am să recunosc iubirea Când mă pierd și plâng din lucruri mici Tu ești acolo să mă ridici Și-mi place așa Stelul tău îl țin curaj Și de pe atunci Te-am desenat în sufletul meu Te-am căutat Prin basme și povești. disnate increoni colorate hey. Lumi a nostri in colorate hey, yeah. nostri colorate Ce mai faci, tu? Bă, ce, ce să fac? Zi, ce faci? Ce să fac? bine? Am venit uh, astăzi și până traficul ăsta mi-a fost greu, bă, era podul ăsta basara, podul de pe Logo, podul de, de pe, pe Logo. <laughs> podul, de pe logo. <laughs> podul de pe Logo Euro 2020. Cum era ai, am, am cu... blocat. Cum mai e cu mașinuța ai aia ta? Mai merge? Merge. Nu merge. mai am probleme cu ea. Am niște mici probleme. Tata e plecat în vacanță la mare. Săracu, a prins el două zile de soare Și în rest nu mai ploaie no, așa. -așa. Și, Pe, e cam o sper lume. că n-ascultă N-am avut timp să fac nimic Bă, dar nimic în casă, s-au adunat rufe Pisica a adunat într-un colț S-au adunat, pisic adunat pisici S-au <laughs> adunat pisici, scaieț E nasul, trebuie să fac cura până vine Că dacă găsește casa așa e Adio, serios. Ionuț Păi, îmi place foarte mult discuția asta între voi Dar îmi place în general discuția asta de ce mai faci Așa că aș vrea să o avem și cu ascultătorii Adică, dragi ascultători o să vă rugăm să vă imaginați ceva, că ne cunoaștem de mult timp, dar nu ne-am mai văzut o no, perioadă. Dar ne cunoaștem, da, practic. Nu ne-am mai văzut o perioadă, așa că o să vă rugăm să ne sunați și să avem discuția asta, să vă întrebăm în ce mai faceți, ca și cum ne-am mai văzut de mult, să vedem cum mai e viața voastră. Exact cum am vorbit ieri în recepție cu Cătălin, care a câștigat o tabletă la ascultătorul pe vers și a intrat, în re... noi stând toți pe o canapea în recepție și la Radio 21, intră la un moment dat un cineva, duce la recepție la Cristina, la colega noastră, și o să rămână. Am câștigat o tabletă la Radio 21. Opa, ce-ai făcut, mă? Am câștigat tabletă. Ia vino, puțin, o cu aici. Și asta de vorbă. Ce faci cu tare, cum, cum la. Da, la, ne la... Exact. exact, ai văzut pentru că de fapt, noi ne cunoaștem. Că ne auzim în fiecare dimineață. Băi, mie știți ce-mi face, doamna Cristina, de jos de la recepție? De fiecare dată când vin cu cineva. Dacă mai vin și eu cu un prieten aici, să mă dau mare. Uite, bă, eu nu sunt de la radio. Ce face? Cine ești? Ce cauți aici? Paza, în paza, paza, Paza Zic, Hai doamna Cristi No, Paza, Nu l pe ăsta Bun, 0372069699 Hai să vedem ce mai face România Alex Ce, -ce mai face Alex, Neața? Salut frate, Poți de când ne-am mai vorbit Da frate, de când ne-am mai văzut <laughs> Ia zi cum să zonas, nu voi, acum. Bă, cu munca, dimineața super super greu, cu trezitul ăsta la 5:30. Ia zi, e da, greu trebuie... și uite, dacă vrei așa un exemplu după emisiune acum, eu trebuie să mă duc să filmez o altă emisiune. E și e greu, e greu Băi, că se adună. Să după una Se adună, păi, pe aia o filmez. Dar știi că ăsta da. se lăuda mereu. Ia zi, tu ce da. mai faci? Cum îți merge? Băi, ce să fac tot traseul ăla de Doi bani care fac de mine oră jumate oh, Tot, e, tot acolo lucrez, uite, între timp să a născut și un copil, sunt bine oh, S-o oh, străiască Pai păi mă, și, măsimos. ia zi-mi Ei pe și De aia extra care sau ei de normal Se irită sunt repede? Sunt cum Soft Premium Care Știi, <laughs> doar știi că e așa face tot timpul Spunea, bai, ai grijă dacă îi se întâmplă Să fie totul poate Așa zicea, da așa E, da, da, e da, da, fetiță sau băiat? E fetiță, fetiță. Sper că, numai, sper că nu mai ai dat uriilele. Nu, pe am terminat, frate, gata. am plătit în tății ani, nu mai. Ai rezolvat. Dacă vor dama nu trecă și spunea, în bai, chinuie să le termin și am făcut până la patru și am terminat. Gata, asta e. Și știi de că te-am rugat a de a atunci. Să-ți bazi și mi-a ținut cap. Să termini cu prostiile astea. Bravo, Alex. Mă bucur că ești bine. Mă bucur că ești Și poate ne mai dai și tu un telefon. Da, uite, promit că Prefinal, da, dau și asta zic, așa. poate ieșim. Chiar da. ce faci acum că ieși cu un copil? Mai ieși prin oraș sau e, ești așa casnic? Da, până în fața blocului, duc un an și m-am întors. Prin care oraș? Că... <laughs> prin București. București. Ah, da, da, da. Bun, așa, tine, așa, acolo da. mi-am amintit a am -am -am -am -am Bine, asta zicea. Bine, Alex. Hai, mersi că ne-ai sunat. Mai vorbim. Bapta... Bapta... Salut. Pa, pa, pa. Stai că mă sună Anca. Lăsați-mă puțin Bine, că cred că s-a întâmplat ceva. Bună, Anca. Bună dimineața. Ce s-a întâmplat Ce a, bine, uite, na eram la muncă, nu puteam să răspund că eram Eu plec la, la Eu plec la munte, fată. Am înțeles. Da, N-am mai eu... zis. Știu că trebuia să zic, am zis că vorbim cu toții și că plecăm, dar na, plec romantic așa de data asta. Scuze. Este ok. Oricum sunt un pic suparată pe voi, pentru că am sunat în miercuri, să intru în direct. Să vă rog să-mi la mulți ani Și nu m-a mai sunat nimeni înapoi oh, Pai păi cineva primește un, O reglă Beatriz te... E vina mea? Nu, e vina mea? Nu, ah, scuze nu, nu, nu, păi stai așa un pic. E vina mea, da Păi nu, stai așa un pic, atunci știi melodia La mulți ani cântă de? o știi? Nu, nu știu atent, hai că vine acum 3, 2, 1 și La, la mulți an, an, cu întârziere Să vă dea Domnul Tot ce doriți Zile senine și fericire La mulți ani Să trăiți cu întârziere Mulțumesc frumos Așa Azi, mama m hotărât să vă spun din nou În fiecare zi Ai văzut Dar nu Așa. ne editezi pe tine Tu ce mai faci Bun, deci ai făcut Nu mai știu am face făceai Dar nici nu se întreabă oricum Păi... Nu pot să spun da. -ai cum. Dar spune-ne ce-ai primit uh, Am primit foarte multe lucruri Foarte Bijuterii, e? bani Tot felul de Eu mi-aduc aminte, astea. da, că îți mergea bine ție Mişte tei, pai că da. și noi am trimis uh, cadou, dar nu știu, dar nu a fi. Anca l În ce oraș? Nu mai știu în ce oraș l-am În București. Ah, tot în bu... Da, nu, că trimisesem un <laughs> Botoșani, am zis. Hai. nu, No, no. Săntanțe când. E. Da, nu, păi luăm lanțul, Alexandre, că ție, că l Alexandre, lanțo Alexandrica, vrăle și ți-a ținut intenție că l-am trimis <laughs> greșit. <Am înțeles. laughs> bine, Anca, bine, bine, bine. Bine. Mulțumesc, mulțumesc, o zi bună. Pa, pa, pa, pa. Pa, pa. pa. Ceau. vorbim cu Dalia din Botoșani. Bună dimineața, Dalia Bună dimineața, faceți ce, faceți? Băie, ce mai faceți, mai dau de voi o, Uite, aici cu, cu vecina ta, și Alexandra asta-i întreba uh, Eu eram la film când ai sunat Și, um, da, scuze uh. am Și aveam telefonul lui tase la șurubel care era la film și nu putea să Da, da. sunt de două Văd că nu răspunde zic mă Nu mai voi să vorbească cu mine Uite, zi-ne ce faci în weekendul ăsta Că poate ne revanșăm cumva Ce să fac, mâine am Nunta fratelui meu Ce tare, casă de piatră Casă de piatră de cea mai înaltă calitate Spune că n-am primit invitația Acum, nu știu, poate curierul Nu știu Probabil obi de la poștă, sigur, adică sunt sigur că e l-a trimis. nu? Că n-ai o Bine, n-am nici bani. Păi, da, asta n-ai primit-o, că dacă aveai bani, o primeai. El a aflat că l-ai pus la masa burlacilor și a zis că nu vrea să stea acolo cu toți copiii. El vrea la masa domnișoarelor de onoare. La masa burlacilor. Mulțumesc pentru cafea, l trimit-o. S-a trimis de cafea. Cu plăcere. Pai, câștigat asta, nu? Nu mă din partea Știam că ești un pic mai adică da, înainte un pic mai așa, mai strângător. Acum văd că te-ai mai dat drumul la mână. Pai, am câștigat și la loto. Da, dau un fiecare dimineață cafea pentru o lună la șapte și cinci minute, așa. Da, de la el din buzuna. Bine. Păi, atunci mai aștept, mai aștept. Bine, Dalia, te pupăm. Te pupăm și casă de piată de fratele Pa, pa, pa, pa, casă pa de piatră. Pa, pa, pa, pa, Mai vorbim, ne mai auzim. Mai mai și muncim. 754 și de minute. Vin știrile la fix pe radio 21 și uh, ne apropiem și ușor, ușor de momentul în care o să dăm o tabletă în emisiunea de astăzi. Rămâneți cu noi!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 Transpirația îți dă bătăi de cap? Încearcă TranspiBlock! TranspiBlock este un blocker pentru transpirație disponibil în farmacii destinat atât femeilor cât și bărbaților. TranspiBlock, împotriva transpirației excesive. Cu Artic și Beko, noul tău loc preferat e acasă. Pentru că la EMAG ai reduceri de până la 25% la electrocasticiule mari. Comandă de pe EMAG, mașină de spălat vase Beko 12 seturi, 6 programe, clasa plus și cu 5 ani, garanție la doar 1099 lei. Oh,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 Cu doar o aplicare, Parazitoz Express o în numai 15 minute păduchii de cap și olea acestora. Parazitoz Express e super puterea părinților în lupta cu păduchii. Parazitoz Express este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. We got that boom, pout. Hey. We a little champagne crazy. Pinky hey. up, we run this city. Hey. See us in the club, pretty. That's how we do, that's how we do, baby. Hey. Hotter than a little volcano. Hey. Dancing on the floor like J-Lo. Hey. Make you want spend them We do, that's how we do. Okay. We know what you want tonight. Sit burning in your eyes. You like give Gimme, gimme, give gimme, give gimme, gimme, boom pow. Yeah, we got that boom pow. Watch us drop it downtown down. Hear it screaming out loud. Hey. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, hey. You say, give me boom pow. You say give me boom pop Say you want it right now. Say you want it right now. Hear it screaming out loud. When we feel the beat start banging We can stop our brains from swagging We know what you out there thinking. That's how we do, that's how we do, baby How oh, big do you wanna touch it? Baby, take your time, don't rush it Promise we gonna make you love it That's how we do, that's how we do, baby We know what you want tonight See it burning in your eyes swimming out loud gimme, like, gimme, gimme, gimme, gimme Boom Pop. Yeah, we got that Boom Pop. Watch us drop it downtown. Hear it's screaming out loud. gimme, gimme, gimme, gimme, gimme Boom Pop. You say gimme boom, hey. boom pow. You say gimme Boom pow. Hey. Say you want it right now. Say you want it right now. Hear it's screaming out loud. Say you want it, say you want it. Got that Boom Pop. Boom, boom. <laughs> boom, gimme, boom. Jimmy, gimme, boom. Jimmy, gimme, boom. Gimme, gimme, boom. <laughs> Jimmy, gimme, gimme, boom. Gimme, gimme, boom. <laughs> Say you say want it right now. Boom. Jimmy, Jimmy, boom. Oh. Yeah, we got that boom pow. Watch us drop it down Hear ya screaming out loud. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, boom you say boom pow. You say boom pow. Say you want it right now. Say you want it right now. Hear ya screaming out loud the E ora 8 fix avem știri la Radio 21 cu Alexandra Gavrilă. Bună dimineața, Alexandra! Binața, bună, Bogdan! Spune-ne ce se mai întâmplă! De toate, hai să încep cu vremea, da? Diferențe mari de temperatură între zi și noapte. Dacă pe spații mici la munte, în nord-estul țării și izolat în nordul, centrul și în sud-estul țării vor mai fi câțiva strop de ploaie, în rest norii se risipesc și cerul devine variabil. Maximele se vor încadra între 13 și 23 de grade. În capitală, cerul va fi variabil cu 21 de grade în termometre la prânz. Momentan se înregistrează 8 grade Celsius. Colegiul medicilor se declară îngrijorat de situația care a dus la declararea epidemiei de rujeolă în România. Trei de ce au fost confirmate, între care unul ieri. Alte aproape 700 de îmbolnăviri au fost raportate la nivel național. Mulți părinți au refuzat să-și mai imunizeze copiii. Doctorii atrag atenția că vaccinarea este cel mai important act pentru prevenirea unor boli infecțioase grave. În prezent se lucrează la o nouă lege a vaccinării. Statul ar urma să fie obligat să aibă în stocuri toate tipurile de de vaccin necesare pentru cel puțin un an. Continuăm știrile Yahoo le cere utilizatorilor să-și schimbe parolele cât mai degrabă. Gigantul IT a descoperit că amploarea atacului cibernetic din 2014 a fost mult mai mare decât a estimat la acea vreme. Hackării au reușit să spargă 500 de milioane de conturi Yahoo. Conducerea companiei susține că au fost furate date personale și parole criptate. Informațiile de pe cardurile bancare n-ar fi fost totuși piratate. Mergem mai departe în urma zvonurilor apărute în presă în ultimele zile care o vizau actrița Marion Cotillard a simțit nevoia să iasă cu o declarație. Unele publicații spuneau că Brad Pitt ar fi avut o aventură pe platourile de filmare din Franța cu actrița în vârstă de 40 de ani și că acesta ar fi unul dintre motivele pentru care Angelina Jolie s-ar fi despărțit de Pitt. Însă Marion Cotillard, căsătorită cu regizorul Guillaume Canet, a anunțat că este însărcinată cu al doilea copil și că nu are nicio legătură cu despărțirea cu Brangelina. El a transmis celor doi un mesaj de încurajare în care a spus că își dorește foarte mult ca aceștia să găsească pace în aceste momente tumultoase, scrie site-ul revistei People. Iar la sport, campioana Astra Giurgiu a reușit prima sa victorie după o serie de patru etape învingând ASEA Târgu Mureș, cu 2 la 0. Gazmetan Media și ACS Politimișoara au remizat 1 la 1. 8 și 3 minute, gata, știrile, vă las cu Bogdan Șurubel și Ionuț. Ascultați dimineața în mare fel. Mulțumim frumos, Alexandra. Vorbim în câteva minute despre o apă de gură specială. O apă de gură pe care ai, probabil n-ai vrea să o folosești dacă mai mergi cu mașina prin trafic și Siri să fii oprit de politici pentru că este pe bază de alcool, sau cel puțin așa pare. Detali imediat. noi Și cerul meu negru, în negru color de gură. Apa de gură, în general, în caz că nu știați, este periculoasă pentru șoferi. Aflu și eu acum. N-am știut treaba asta. Folosită pentru igiena orală apa de gură te ajută, în general, să ai o respirație plăcută, nu? Să elimini resturi dintre dinți. Face și asta, nu? Apa de gură. Face și asta. Da, placa, ondulatorul, tot da. elimină. Așa. Da, și să știi că igienizează foarte, foarte bine și în cazul în care ai afte sau alte probleme. Auzi, da, poți folosi apa de gură în vasul de toaletă? să-l sau să-l. să frumos apa de gură. Da. Ai, adică odorizantele de toaletă miroas, miros oribil în general. Trebuie să fac... Mă rog, asta e altă discuție. Bun. Sunt oameni care ștet ghadida și cu apă de Oricum, gură. dacă încurgi vreodată cele două lucruri, odorizante de toaletă și apa de gură, ar fi bine să pui apa de gură în toaletă <laughs> să nu le încurci invers. Uh, bun. Altfel, dacă folosești apa de gură, s-ar putea să rămâi fără permis pentru că la etilotest, uh, aparatul spune că ai alcolemie în aerul expirat. După ce aproximativ um. 20 de minute, după ce uh -huh. ai folosit apa de gură, dacă te-au oprit poliția, s-ar putea să pară că ai alcool în sânge și atunci singura soluție ca să demonstrezi că n-ai băut, este să ceri colectarea probelor biologice pe care, by the way, tu le plătești. <laughs> Până în 20 de minute, nu? adică primele 20 de minute după ce ai consumat să ai grijă. Timp de, apro ah, timp de aproximativ 20 de minute. Da, e buba, e problema. Îți dai seama că te întreabă polițistul acolo... Domnule, ați folosit apă de gură? Da, domne, apă de gură Jack, apă de gură absolut, apă de gură Milf, Milkov, Milf <laughs> da, mă, Milkov. Milcov chiar e o apă, desparte Muntenia de Moldova. Corect. Bine, oh. Corect. Da? Ați, ați consumat ați consumat apă de gură. Înainte să vorcați la volan. Da, vezi că avem și un exemplu în articol pe care da. l-am găsit. Este un domn care chiar a fost prins de poliție și numele său este Dan Idolu. Deci eu nu, nu cred, chiar îl cheamă idolul, chiar mă întreb Atenție ce a pățit Zice, am utilizat acest produs, m-am înscris în carosabil și am rodat între 50 și 100 de metri M-am înscris în carosabil, zici că s am înscris la bac <gri> Da idol nu, nu cred că au trecut mai mult de 2-3 minute până când a fost oprit de un echipaj al poliției și am fost arestat Nu, testat cu aparatul test. Uh, Alcoolemia a fost de 0,28 Mamă, și 0,28 este deja în limita 0205, nu? Nu există limită da, nu. De la 0.0 este. Da. Doar că de la 0.8 este considerată infracțiune Nu, de fapt infracțiunea e oricum să fii prins cu ideea e că de la 0.8 în sus fac dosar penal. Uuuh. Până în 0.8 rămâi fără permis 3 luni. Nu, dar, cum yes. e numele ăsta, frate, Dan Idolul? Să înseamnă că de e Dan Idolu, probabil la femei pentru că după ce se spală pe dinți folosește și apa de gură. Shață dentar? Toată lumea știe, dar hai să vă spun că de asta nu folosesc eu apă de gură. Nu știam asta, dar de asta nu o folosesc. Și pe mine m-a oprit toată poliția. Eram, nu mai știu, eram prin primăvară. și m-a oprit. Erau multe mașini. Aprite și a zis să consumat băutură alcoolice? Nu, nu, eu. Am eu față de alcoolic? Nu. Și mi-a zis ea, suflăm în coace. Zic: "Nu vreți mai bine să vă suflu unitiltest." Nu, nu suflăm cu polițist, i-am zis. Astăzi e dezlegare la pește Nu, eu, stați puțin Stați puțin, eu nu țin post Dar acasă era numai pește Y, saramură, pește, usturoi Zic, dacă vă suflu, vă strâmbați Nu, nu, cu coace, că n-am timp să I-am suflat, cu a făcut o față Din ea, ca și cum ar fi mâncat lămâie Și <laughs> da, vă mă rog, mă rog Mergeți, mergeți cu peștele să te ce evită nu? polițiști în trafic E iarăși băiatul ăla bă, la tine. De ce nu ți-a pus muștiucul ăla să sufere? Erau multe mașini și am aflat Eu acum de la Bogdan în pauză că ei plătesc Muștiucul ăla da, mă, Dacă nu costă. te prind Poliți, polițist, banilor... Polițistul plătește muștiucul Ce puțin eu așa știu, taxa pe muștiuc 50 de bani un muștiuc Folosit aiurea în sensul că Folosit pe o persoană care nu avea alcoolemie. Pă, păi dacă folosești 20, deja ai dat 10 lei Partea ciudată este că la un moment dat M-am oprit în trafic lângă un polițist Căruia nu mergea farul de pe stânga Și am, am oprit, am făcut pe deștept un pic Am deschis geamul și am zis Domnul polițist, dați-o încolo de treabă Nu vă merge farul pe stânga Pe mine m-am amendat dacă mă prindeți cu așa ceva Faceți ceva cu becul Că e periculos pentru Na, toți participanții la trafic Și zice, băi, tu știi că noi Cumpărăm becurile astea din banii noștri n-am bani să schimbi becu acum. Am. Și zic, băi, mă gândeam așa, zic, pe bune, e, nu știu, asta mi-a zis, s-a întâmplat acum un, un an, nu știu dacă s-a schimbat între timp ceva, dar am rămas surprins și după aia am zis domnul polițist, dar poate n-am nicio bani să schimbe cu și tot m-au opris nu se uită nimeni, nu-mi nu înțelege nimeni când am cu ars pe stânga și a zis nu face pe deștept cu mine. Ca acum la verificat toate alea și ați găsit că am fugit, am plecat, dar da, ideea e că polițiștii plătesc prea multe chestii din buzunarul lor. Da, acum Dacă am... nu e așa și ești polițist, dă-ne un SMS anonim la 1721 și spune ne, nu e adevărat, măcar să nu mai vorbim tâmpenii, da, eu știu destul de. Sigur ce zic aici Se mai întâmplă acum să nu ți se mai aprinde becul Fie că ești polițist, fie că ești <laughs> pieton Fie că ești șofer, nu contează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 ai grijă de silueta ta! Cu Arctic și Beko, noul tău loc preferat e acasă. Pentru că la EMAG ai reduceri de până la 25% la electrocasnicele mari. Comandă de pe EMAG, mașină de spălat vase Beko 12 seturi, 6 programe, clasa plus și cu 5 ani, garanție la doar 1099 lei. EMAG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 Eforturile sunt mari, problemele sunt mari, iar dorința de a ajuta e și mai mare. De ziua lor, e rândul nostru să le răsplătim eforturile. De ziua lor, haideți să le arătăm micilor antreprenori din lumea întreagă cât de mari sunt de fapt. 11 octombrie, Ziua Micilor Afaceri, susținută de Metro și partenerii săi Albalact și Coca-Cola. Sărbătorește alături de noi o zi cu oferte speciale. Intră pe afaceri.ro și află mai multe detalii.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 crazy right now mm -hmm. take it back back Welcome back <laughs> Fel pe radio 21 și ține-te bine pentru că vine piesa pe simțite. Liminața în mare fel! Wake up! La radio 21. Pe care maestrul Șrubel a pregătit-o și pe care e foarte entuziasmat să-l aducă la radio. Ia zi neșrubel. Băi, astăzi vine și am pregătit pentru voi o piesă de club. Vine de la niște oameni care au remixat un vechi hit de la Black Street. Hai că pentru a cu nostalgie o să sune bine. No diggity! Adică, sper că... I like the way you work Remember, no Diggity? No i dig <laughs> Da, băieții care le-au remixat piesa, se numesc Bondax, sunt un duo englez și au fost prin România deja de câteva ori. Eu am văzut prima oară la -oară anul trecut, nu la Antold de anul ăsta. Băi, și foarte frumos, oamenii ăștia au așa un flow, parcă te mișcă, s-ar putea să vă un pic genunchii în mașină, așa, țineți piciorul -a pe... Pe ambreia, sau pe ce, ce șofer de picior? Pe toate. Pe toate? Pe, apres, pe, cum? Ai pe ceilalți picioare? șoferi. Că ai două picioare și trei pedale, nu înțeleg. Bun. No Diggy, piesa clasică de la Black Street, remixată de Bondac, sau aude chiar acum, pe 21, la dimineața, în mare fel. Atenție, e altceva, frate. By the Baby, never key on the profile. Let me tell you how it goes. Heard the word, spinned the verb. Lovers it curves, so freak. What you heard? Rolling with the fatness, you don't even know what the half is. You've got to pay to play. Just for sure to bring, bring, bring, your way. I like the way you work it. Drum tight all day, every day. You're blowing my mind. Maybe in time, baby, I can get you. you, you. Side to the west side, pushing fat rides. It's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash fast when it comes to the gas. By no means average. it's is all what she's got to have. It. Baby, you're a perfect ten. I wanna get in and get down. So work it, work it, work it, work it, work it, work get her out of my mind about the girl all the time. Can't get her out of my mind. Think about every day. Where you get out my mind. the girl all the time. Can't get her out of my mind. Think about every day. I like the way you work I like way you work it, no ding -a -ding, back, back, back I like the way you work it, no ding -ding, back, back it, a, I like the way you work No I like the way you it. the way I like the way posibil să ții capul, să nu se miște pe piesa asta. Cel puțin cap. Imagine si oferii cum dau un momentul ăsta din cap la semafor. Ow, ow, ow, yeah. Bine, rubel. Black Streets, No Diggity, bond Edit. Piesa simțită de astăzi. O postăm și pe facebook cu 21. Exact. Beatriz ne cere disperată. Link-ul. dă Linku, și link-ul. și-o link-ul. link. Imediat. 8 și 23 de minute. Din veselia asta, din frenesia de la Piesa pe simțite Ajungem la momentul în care nici o și șurubel Dacă ai câștigat momentul cu Piesa pe simțite azi Cred că urmează să o iei pe coajă Pentru că deschidem uh, un subiect uh, foarte um, greu Dacă mă întreb pe mine Sau un subiect uh, riscant uh, asta, asta cu karaoke, în general Cu cât de multe distrezi la karaoke Este un subiect foarte foarte dificil Pentru că Mie mi se pare că la karaoke Lumea În general Mimează că se distrează Mai mult Că se distrează efectiv oh, Adică dă. există Cei care stau pe margine Și comentează Îi comentează Pe cei care cântă Eu adică Eu adică Bravo să mergem într-un la karaoke <laughs> Așa Și există cei care Chiar se urcă pe scena acolo Și behăie Într-un hal și nu au simțul penibilului ever, Și au și senzația că au calități vocale Da mă, da unii El uite ce, ce... Nostru, Uite ce departe au ajuns, prezentator de radio Da, da, da, da, da. Uh, Fiți atenți, dați-mi voi un pic să vă explic faptul că voi nu știți filozofia, voi nu înțelegeți filozofia de karaoke. Exact. Da. ideea la karaoke este că nu trebuie să fii super mega talentat ca să te de lumea, ci se aplaudă orice prestație. Pe aia asta și zic, tocmai de-aia e. e mișto, pentru că nu te simți deloc frustrat și nu te simți deloc obligat să cânți bine. De-aia te duci acolo, să te distrezi. Și, robel, și asta fac oamenii la care... La karaoke, te rog frumos, că mă, mă ridic în picioare acum. La, la karaoke apare mereu un... Semi-profesionist de ăsta Care cântă a, niște note de alea Și apoi te, te face practic de râs Orice ai încercat tu să faci după orice ai încercat tu să canti, oricât de simplă e piesa, te faci de râs. Nu și și-a de momentul la totul mai pânibil. Nu e fi așa. Sunt mai multe momente într-o și imaginează-ți câte povești se la la karaoke. Ai seara aia ah. în care am făcut pe Robbie Williams. Uh, ai seara în care ne-am urcat trei amețiți pe scenă și am cântat Sex on Fire. Și era distractiv pentru voi că erați voi amețiți și vă yeah. ne nimic sexy, Nu, frate, nu-ți nu, -ți sună, nu. <laughs> Mai ții minte că n când am omorât toate melodiile? <laughs> exact <laughs> da. Și plus că, imaginează-ți no. Karaoke este pentru oamenii care vor să devină cântăreți Cum este FIFA pentru oamenii care vor să devină fotbaliști Da, inutil Nu, <laughs> este jocul ăla care inutil. te faci să te simți și tu acolo Deci eu abia aștept să ajung, nu știu, ceva în țara asta, atât de sus încât să pot să votez legi, să le aplic, să le orice, să fac ilegal uh, ca unele persoane să cânte altundeva decât în duș. Deci uite-te în ochii mei, de nu ajung eu președintele, ce trebuie să fiu prim-ministru în țara asta ceva, să dau legi, să promulg cuvinte și alte lucruri din politică, așa. astfel încât să fie ilegal pentru tine să cânți în altă parte decât în duș. Nu, e poluare fonică! Lumea vine să se distreze și alții poluează fonic. Auzi? Da. Nu, Auz. Deci eu o să arunc treaba asta pe masă acum. Mm. O să fac un pariu. Da. Și mi-ar plăcea să accepte acest pariu. Dacă eu câștig astăzi la karaoke. Atenție, no, la, no, acest, no, no, no, no. la acest pol. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Dacă vor fi cel puțin trei oameni care vor suna la 0372069699 și vor vota. Nu e normal ce fac. Pro karaoke. Da. Trebuie să mă lași. <laughs> Să cânt No woman, no cry de la no. Te rog. Deci, nu. Hai să spun de ce Pentru că noi, șurubel, câștigăm bani la radio Că lumea ascultă radio Și uh, se trezește cu noi dimineața noi De acolo avem salariu, salariu așa am da, cresc copilul, înțelegi? Da. Nu vreau să pun în pericol În la audiența Doar pentru că a vrut șurubel să cântă No Eu zic woman, că o să no cry Deci spun nu că pleacă ascultătorii de pe post zboară păsărelele alea de în față pe care le vezi tu acum că, că stau Băi, pe cablu, eu, alea toate pleacă. Eu n-am zis că știu să cânt, deci o să fie oribil dacă e să Exact. Când, dar trebuie să... Bun, uh, 0372 069, 699 votezi pro sau contra karaoke. Mie mi se pare că asta cu cântatul e o meserie. Nu te apuci tu să faci meseria altul. E ca și când te-ai întâlnit cu prietenii la bar și e zice Haha, o să fim cu toții contabili azi. Nu, frate. Nu, aia și și cu asta cu karaoke Te apuci tu să cânti Eu tot vreau să cânt Bine, 0372069699 Imediat, luam telefoane și vedem Ești prost sau contra karaoke? 0372069699 și nu spui dacă ești pro sau contra karaoke. Da. Ar trebui să-i vedeți fața lui Bogdan, că e m urăște Ai jucat murdar. Am jucat murdar. Ai jucat murdar de data asta. Și am avut la mustrat în pauză. Da, mă, este pe bune, adică. Dar pentru că e nu e ok să pui miză pe telefonica. că apoi și să zic dacă votați anti karaoke